Végig siettek a folyosón, a korteremben csend fogadta őket. Némán lépdeltek az ágyak között a paravánok felé. Muszarzki párnákkal feltámogatva feküdt az ágyon, csak a szemét fordítva az érkezők felé. Arcának viaszos sápadságából. Még rikítóbban ugrott elő az orr Hogy érzi magát, Magyesz Petrovics? Érdeklődött Bertansson. Muszarszki mélyen beszívta a levegőt. Halvány mosoly sohant végig az arcán. Sokkal jobban, mint amennyire ön aggódik. A hangja halk volt, de nyugodt. Ön zseniális ember, óre! Elzavarta a macskákat. Már nem kaparásszák a szívemet. Egyáltalán sehol nincsenek macskák. Szinte képes vagyok elhinni, hogy nem is voltak, csak én képzelődtem. Intet borodinnak, hogy lépjen közelebb. Biztos ön tanította, kedves barátom, az ilyen varázslatokra ezt a derék rét. Hála érte, Önök valóban csodákra képesek. Nagyon fáradt? kérdezte Borodin. Muszarszki a fejét ingatta. Nem, nem fáradtság ez, valami más. Könnyűnek érzem magam, de nehéznek is és álmos vagyok. Bár ugyanakkor tudom képtelen lennék aludni. Persze nem is akarok. A szeme a két orvos mögött álló éljára tapadt. Elszámolnivalum van az én kedves rudasurammal, az első orosz festővel. Átmenet nélkül kiabálni kezdett. Maga is hazudott, kedves barátom! Az arca fokról-fokra vörösebb lett. A szemembe hazudott, mosolyogva, hogy nem történt semmi. Minek is várom az újságokat. Ha ön is képes volt el, hogy bízhatnék bárkiben is? Hát önök mind? Mind? <tos> Kifulladt. Nehezen kapkodta a levegőt. Érje nem tudott mit válaszolni. Borodin szólalt meg. Az égszerelmére, drága Magyesz Petrovics, átkozzam meg valamennyiünket gyorsan, és mi lehajtott fejjel ellenvetés, védekezés nélkül tűrni fogjuk. De könyörgöm, ne izgassa fel magát újra minden kedves látogatójánál. Éli akár a többiek, csak az én kérésemnek tette leget. Csatlakozott Borodinhoz Bertenszon. És az is igaz, hogy Ilja Yefimovics az első perctől kezdve nem értett velem egyet. Ő azonnal meg akarta mondani önnek, és ostobaságnak tartotta a kívánságomat, hogy ön ne tudjon semmiről. Muszorszki elégedetten bólintott. Valóban az volt. Ostobaság. Sértő ostobaság. Mondja, dottóre! Mitől féltett engem annyira? Hogy olyan könnyekre fakadok, mint batalina a minuta külön kiadásában a szerkesztői cikkben? Síri, zokog, imádkozz Oroszország a szent életű férfi lelkéért! Szavalt a gyilkos gúnyjal. Azután eszébe jutott valami, és másongon folytatta. Nem átkozom meg magukat. Sem külön-külön, sem együtt véve. Viszont már tudom, milyen elégtétellel tartoznak nekem. De erről majd a maga idejében. Mire gondol drága barátom? kérdezte Borodin. Mondtam, hogy majd a maga idejében, válaszolt Muszorszki. De nyugodjanak meg, nem feledkezem meg róla. Látszott rajta, hogy ez a titkolt gondolat egyre jobban lelkesíti. A szeme csillogott. Az előbbi harag vérhulláma után az arcszínét majd majdnem ugyanolyannak látta, mint az előző napokon. De, De most beszéljünk másról. Azt, hogy a doktor visszajött, értem. Itt a helye, hogy gyógyítson, s egyszer s mind vezekeljen azért, amit ellenem vétett. De minek köszönhetem a brigadéros úr ilyen korai látogatását? Ó, oh, én már egyébként is, kezdte magyarázni Borodin, nem gondolva arra, milyen beláthatatlan következményű magyarázatokba keverednek mindannyian, ha kiderül kik, és miért voltak idáig Bertenson szobájában. Élje azonnal a szabába vágott. Az én látogatásomat remélem természetesnek tartja. Kockázatos kérdés volt, de még mindig jobb, mintha Borodin elszólja magát. Az orvosnak is ez lehetett a véleménye, mert hálásan pillantott a festőre. Nem tudom, szólalt meg ártatlan arccal, tovább haladva az által megkezdett úton. Nem tudom, hogy Magyesz Petrovics nem fáradt-e ahhoz, hogy most... Ki a karosszékbe? – Mondtam már, hogy nem vagyok fáradt – fortyant fel Muszorszky. Gyenge vagyok, az igaz, de nem fáradt. És ha már így történt, hogy a professzor úr ilyen korán megtisztelt látogatásával, akkor ő is segíteni tud. Hiszen amilyen kiváló tudós, olyan daliás, erős ember is, csak felkap és hip-hop repít a karjaiban a karosszékig. Ugye megteszi, drága brigadérus uram? hogy ne? Felelte gyorsan, megkönnyebbültem Baragyin. Már ő is rájött. Milyen kellemetlen, talán jóvá tehetetlen témától mentette meg Élia közbeszólása. Persze a döntés azért Lev Bernardovic kezében van. Itt ő parancsol mindannyiunknak. Muszorszky győztes! Ám nagylelkű hadvezérként nézett végig az orvoson. A doktor, a akkor átvétett ellenem, hogy egyetlen lehetősége maradt a beleegyezés. És mert Bertenson úgy tett, mintha habozna, sürgető hangon rászólt. Így van? Már mást mondani? Nem, nem, sietett a megnyugtatással az orvos. Csak engedelmével még egyszer szeretném meghallgatni a szívét. Moszorszki patetikus mozdulattal húzta szét mellén a hálóinget. Tessék! Itt van! Azután a másik kettőhöz fordult. Ne akármit halladoktor, doktor! Élje fog. fog. Tehát nyugodtan hozza csak a vásznat, meg az ecsetjeit, rodasuram! Az orvos nem sokáig vizsgálta a beteget. Biztos abban, hogy nem fáradt az üléshez? Kérdezte, amikor felemelkedett, és a hallgatót a zsebébe sülyeztette. Nem akar mégis inkább pihenni, vagy aludni? Nem. És megvan rá az okom, hogy miért. Ha nincs ellene kifogása, akkor most segítsenek a karosszékbe. De... Igazán kedves Magyest Petrovics, szabadkozott Élia, nem tudta, hogy örüljene, hogy festet, vagy aggódjon, hogy nem lesz -e belőle baj. Én félek, hogy mégis fárasztani fogja. Tegye a dolgát, rudas uram! Muszorszky hangja határozott volt. De először is segítsenek, mert az bizonyos, hogy ma nehezebben jutok el a székig, mint tegnap. La, jöjjenek már! Bertenson udvarias mozdulattal félretolta íját. Ő és Borodin fogták meg a hóna alatt a beteget. Felemelték. Musszorszki lábai tehetetlenül lógtak. Fújt és szuszogott, miközben kezével görcsösen kapaszkodott az ő temelő karokba. Ahogy a karosszékbe engedték, hátradölt. Kimerülten lihegett. Majd a fejével az ágy végére dobott köntös felé intett. Yekaterina Ivanovna odavitte, és nagy ügyel bajjal rá segítették. Kérem, Yekaterina Ivanovna, utasította az orvos az ápolónőt, hozza ide azt a teát. Az ápolónő az ágy melletti éjeli szekrényről oda a félig teli csészét. Muszorszky félbeszakított reggeléjének maradékát. Muszorszky engedelmesen nagy szünetekkel kortyolta a teát. Élje most ijesztően gyengének látta. Muszorszkij a csésze pereme felett a festőre nézett, és észrevette szemében az aggódást. Letette a csészét, és mosolygott. Ne féljen, rudas uram! Miért nem hozza már a holmiait? Amint látja, én már felkészültem várom önt. Engard! Ilja a paravánok mögé ment a táskájáért. Azután a vásznat emelte fel óvatosan az éjjeli szekrényről, ahová tegnap délben tette. Miközben visszaindult a két ablak közötti asztalkához, melyen a munkát két nap alatt már annyira megszokta, hogy eszébe sem jutott, hogy állvány nélkül dolgozik, végig pillantott a képen. Az arc már majdnem teljesen kész. Még a szakállal lesz gondja, és természetesen a haj árnyalásával, amit most újra nyersen feketének talált. Azután a szemhéjak, mert itt túlságosan vörös a kraplaktól. Van még munkája éppen elég. A köntös zöldjén sincs még egyetlen árnyék, vérít a krómoxid. Ezt alaposan tompítani kell. Az arc pedig sárgát és kevés kadmiumvöröset kap. Persze azt is umbrával tompítani, mint a krómoxidot. Óvatosan, nagyon gondosan keresni az árnyalatokat, mert a háttér... Annyira elmerülten nézte a kezében hozott képet, hogy nekiütközött az asztalkának kis híján feldöntötte. Zavartan kapta fel a fejét, és elnézést mormogott. Moszorszky elégedetten nevetett. No, lám, az első orosz festő, hogy elmerült saját képének tanulmányozásában. Legalább azt árulj el. Tetszik vagy sem? Vagy hogy puskin szavaival kérdezzem. Elégedett vagy-e vele igényes művész? Ilja miközben az asztalkára tette? Továbbra is a képet vizsgálta. Igen. A háttér. Így is jó, de érezte, hogy itt még tehet valamit. Sőt, tennie kell. És már tudta is, hogy mi lesz az. Azután a csendből rájött, hogy választ várnak tőle. Nem csak Musszorszki, hanem a karosszék mellett álló Borodin és Bertenson is. Mosolyogva megrázta a fejét. Azt hiszem, Puskin kérdésére soha nem tudunk válaszolni. Sem igemmel, sem nemmel. Nyilvánvaló, hogy egyetlen művés sem lehet teljesen elégedett. Ugyanakkor, ha csak elégedetlenséget érez, akkor majdnem biztos, hogy rossz munkát végzett. Szép gondolat, igaz gondolat. Búrintott Muszorszki. De nem válaszolt az én kérdésemre. Tetszik, vagy sem? Érje vállat vont. Persze, hogy tetszik. Ha nem tetszene, nem csinálnám. Őszintén beszélt. Áll nélkül. Egyszerre eszébe jutott Vladimir Vasilyevich. Ezúttal nem mind bírája minden műalkotásnak, hanem a doktor szobájában lezajlott beszélgetés emlékeként. Az az érzésem, hogy jó munka lesz. Minden esetre teljesítem vele azt, amit vállaltam, tette hozzá. Hurcsa megfogalmazás, bélte Musszorszki. Nem fejteni ki részletesebben? Majd később, tért ki élje. Most engedelmével inkább dolgozzunk. Ejes, helyes, helyes bólogatott Muszorszki. Így is késett. Ha jól számolom, az időt... Elhallgatott. Írtózó kifejezés ült az arcára. Persze, ha korábban jön. Ne gondolja rá, drága barátom. Simogatta meg Muszorszki vállát Boragyin. Túl van rajta. Látom, jól érzi magát. Próbálja elfelejteni. Muszorszki maga elé merett. Szörnyű volt, suttogta. Éppen ezért ne gondoljon rá, csatlakozott az orvos Borodinhoz. Ha nem emészti magát rajta, már is jobban érzi magát. A beteg összegörnyett a karosszékben. A feje felett Borodin és Bertenszon aggódva néztek egymásra. Bertenszon megrázta a fejét, a kezével a tehetetlenségét mutatta. Borodin bólintott. Ilja pedig azon igyekezett, ha Muszorszky most mégis felnéz. Ne vegye észre az arcán, hogy ő mit lát a másik kettőn. Szándékosan zajt csapva rendezgette a tubusait, csörömpölt a hígítós csészével. Borodjin simogató keze megállt Musszorszky vállán. Szelíden megpróbálta a beteget kiegyenesíteni. Rosszul érzi magát? Kérdezte tökéletesen leplezve aggodalmát. Ez a görnye tartás biztos, hogy kényelmetlen. A rekesz nyomja a szívét, és nem tud rendesen lélegezni sem. Vagy valami fájdalmat érez? Egyenesedjen ki szépen, drága barátom! Muszorszki mellére bukott feje, lassan jobbra-balra ingott, mintha egyetlen izom sem lenne a nyakában. Azután kezek görcsös ujjakkal kapaszkodott a karfába és roppant erőfeszítéssel felemelte a fejét. A száját összeharapva, szuszogva szívta be a levegőt az orrán keresztül. Nem. Nem vagyok rosszul. Elég szaggatottan beszélt. Nem fáj semmi. És nem hagyom magam. Megpróbált a vonásainak mosolyt parancsolni, de a szemében ott tárulkodott a félelem. Az iszonyat. Nem adom meg magam. De nem kíván öntől senki áldozatot, Magyesz Petrovics. Talán mégis jobb volna, ha visszamennénk az ágyba, tanácsolta a szeliden Bertenson. Muszorszki megrázta a fejét. Nem. Maradok. Most ismét úgy tűnt, hogy képes urrá lenni rosszul létén. Az első orosz festő pedig dolgozzon. Azért van itt. Borodin elengedte Muszorszki vállát, és a két ablak közötti árnyékba lépett. Bertenson a paravánok felé átrált, Jeke Cserina Ivanovna mellé. Élje gondosan adagolta az oktyás sárgához vöröset. Azután a jónak ítélt keverékkel már is a vászonhoz nyúlt. Sokáig senki sem szólalt meg. Muszorszki ugyan kissé lejjebb csúszva ült, mint ahogyan eddig, de Iljának eszeágában sem volt, hogy ezt szóvá tegye. A fény olyan gazdagon és egyenletesen áradt, hogy ez a megváltozott helyzet sem zavarta. Azért is sajnálta megszakítani a munkáját, hogy megnézze az óráját. De bármilyen hosszúnak is érezte akkor a Bertenson szobájában töltött időt. A nap állásából úgy becsülte, egy bőfél óránál nem beszített többet. Muszorszki időről időre lehúnyta a szemét, mint aki aludni készül, de mindig újra kinyitotta. Láthatóan küzdött az álmossággal, a gyógyszerek okozta kábultsággal. De ahogy mondta, nem adta meg magát. Sőt, néhány perc múltán Iljának úgy tűnt, hogy lassan visszatér az ereje. Még mindig nem szólalt meg, de ritkábban hunyta le a szemét, és amikor nem Ilja munkáját figyelte, hol Borodjinra, hol Bertensonra pillantott. Az orvos nem vette le tekintetét a betegről. Hátra tett kézzel, mozdulatlanul állt az ápolónő széke mellett. Borodjin néha halkan köhintett. Ilja, aki általában örült a csennek munka közben, most egyre inkább érezte a ki nem mondott gondolatok feszültségét. Sejtette, Bertenson nyugalma milyen aggodalmat leplez. Éljen, nem felejtette el azt az art kifejezést, amivel a doktor visszatért hozzájuk a szobájába. És érezte, hogy borodjin, akinek mindig háromszor annyi dolga volt, mint amennyi az idejébe belefért, már búcsúzna ha nem tartaná vissza a félelem. Mit vált ki a betegből az ő távozása? Moszarszkii végre elég erősnek érezte magát, hogy megszólaljon. A többiekkel mi lett? Kérdezte. Egyik sem értette a kérdést. Élj, a tanácstalanul nézett előbb a doktorra, aztán borodjénra. Aki válasz helyett kilépett az árnyékból, közelebb a karosszékhez. Miért nem mondják meg? türelmetlenkedett Muszharszki. Vagy nem tudják, mi történt velük? kikre gondol, drága barátom. Szólált meg Baragyin. Kikre gondolatnék? A többi merénylőre. Laris Melikov-Gróf közleménye. A tegnap előtti. Azzal a mondattal végződik, hogy egy gonosz tevőt elfogtak. Bár a belügyminiszter úr ezúttal sem mondott le arról, hogy homályosan fogalmazzon, én ezt úgy értelmeztem, hogy többen voltak. Lehet, hogy nem kérdezném ezt, ha tovább olvashattam volna az újságjaimat, de csak ezt a nyilatkozatot tudtam végigolvasni a minuta külön kiadásából. Már amikor megláttam benne a cárfényképét, sejtettem... Hogy maguk nagy dolgokat hallgattak el. Szemreányó pillantással vette sorra a szobában lévőket. Nagy dolgokat. Fontos dolgokat. És valamennyien hittek a doktornak, hogy ez a hír felizgat, és azért rosszat tesz nekem. Úgy tűnt, hogy Bertenszont idegességében elhagyta minden diplomáciai érzéke. A történtek engem igazolnak, Magyar Petrovics, vitatkozott. Ön egy bűnös gondatlanság következtében megkapta az újságjait, és ahogy vártam, azonnal rosszul lett. Most mondta, hogy nem is tudta végigolvasni. Muszorszki dühöngve hadonászni kezdett. De nem azért! Nem azért! Az indulattól kapkodva szedte a levegőt. Mert végre elolvashattam az újságokat, hanem mert Yekaterina Ivanovna bejött, és kikapta őket a kezemből. Újjával vádló mutatott az ápolónőre. Úgy jajgatott hozzá, mintha tudja az ég, milyen bűnt követtem volna el azzal, hogy újságot olvasok. Az ápolónő segélykérően nézett Bertenszorra, de az nem vette észre. Tehát nem a hír döbbentett meg, hiszen nem ez volt az első merénylet. Nem is az, hogy ez a merénylet sikeres volt, hanem az, hogy a dottóra szerint az én állapotom olyan, hogy nem bírok elviselni egy ilyen izgalmat. Kimerült. Pihent. A többiek is hallgattak, nem tudtak mit mondani. Ez, ez döbbentett meg, szólalt meg újra Muszorszki. Az a kétségbeesés, ahogyan kátya kikapta a kezemből az újságokat. Szúró szemmel nézett a doktorra. Hát, így állunk, lev, Bernardovics. Reggel káros is, délben is este ugyanaz a pocsék keserülöcs, ami ezt a kurát illeti, akár egy unatkozó hisztériás szép asszony is lehetnék. Az orvos hiába hajtotta le a fejét. Muszarszkyi makacsul tovább nézte. És közben fél, retteg, félelmében egész összeesküvész körém! Hát akkor... Mi az igazság? Borodin hősiesen közbe vetette magát. Az az igazság, drága barátom, hogy Lev Bernardovics kiváló orvos... Ezt ön akár az elmúlt fél órában is tapasztalhatta. Azért hivatkozom éppen erre a kellemetlen élményre, mert még elég közel van. Emlékeznie kell arra, mit meg nem tett önért Lev Bernardovic. A karosszékhez lépett. Kezét ismét Moszarszkij vállára tette. Ami az újságok visszatartását illeti... Nos, lehet, hogy ebben tévedett, lehet, hogy túlzottan féltette önt egy ilyen hír izgalmától, és ha ez így történt, akkor elismerem, sőt, meggyőződésem, hogy Lev Bernárdovics is elismeri, ez hiba volt. Tévesen ítéltük meg az ön állapotát, ebben mindannyian hibáztunk, de erre a téves ítéletre az a szeretet és aggodalom vezetett bennünket, amit ön iránt érzünk. Muszorszki szeme gúnyosan villant. Gyönyörű védőbeszéd, de akár abba is hagyhatja, brigadérus uram. Nem változtat ezen semmiféle magyarázat. Ami történt, megtörtént. Most legalább tudom hányadán állok magukkal, meg a betegségemmel. Nem is baj, sőt, talán jobb így. Ilia érezte, itt az ideje, hogy megszólaljon. Arra gondolt, hogy ilyen helyzetben néha a tapintatlanság a legjobb orvosság. Nos, ha ez a véleménye, mondta miközben ügyelt arra, hogy tekintete egy pillanatra se szakadjon el a készülő festménytől. akkor legalább nincs akadálya annak, hogy ön kellően átérezze az én munkám felelősségét. Vagy azt szeretné, ha Befejezetlen maradna a kép. Muszarszki meghökkent. Azután elmosolyodott. Kemény ember maga, rudas uram. De én szeretem a kemény embereket. Igaza van. Nincs jogunk torzód hagyni az utókorra. Dolgozzunk! Dertenson szokásos mozdulatával végig simította a homlokát, Borodin arcán pedig őszinte meglepődés látszott. Élják két napon át annyit volt együtt a beteggel, hogy hozzászokott már a gyors hangulatváltozásokhoz. Borodjint azonban váratlanul érte. – Dolgozzunk tehát! – ismételte Muszorszki, aztán tekintetét a mennyezet felé fordítva széttárt karukkal szavalni kezdett. – Sűrj! Zokogj! Imádkozz Oroszország a szent életű férfi lelkért! A gyász! Abba Kötekedő pillantással a doktorra nézett. – Na? Mi lesz, dottóre? Bertenson még idegesebben próbálta kisimítani homlokából azt a bizonyos nem létező fürtöt. – Bocsássam meg, nem értem, miről beszél, hogy mit óhajt. Muszorszki gonoszul mosolygott. Pedig nagyon egyszerű. Eddig a mondatig jutottam, Batalin könnyáztott a siratójában. Úgy eláztatták a könnyek, hogy nem is értem, hogy tudták a szedők elolvasni a kézíratot. Tehát eddig jutottam, amikor jött ez a drága kátja, és ahogy mondtam, jajgatva kikapta a kezemből a minutát, és a takaromról is villámgyorsan eltüntette a többi újságot. Olyan szakszerűen és gyorsan, hogy szerintem kár neki itt a betegekkel bajlódnia. A cenzori hivatalban fényes pálya várja. Ott is úgy csinálják. Villám gyorsan eltüntetik, ami értelmes gondolat. Persze nem az ilyen cikkeket, mint a Bataliné, de hamar megtanulná, hogy mindig azt kell eltüntetni, amire utasítást kap. Ez igazán nem nehéz dolog. Az ápolónő ismét segítséget váró tekintettel nézett Bertenszorra, aki ezúttal azonnal cselekedett. Valószínűleg azért, mert sejtette, mi következik. Kérem, Jekacserina Ivanovna, nézen utána a többi betegnek. Én most egy ideig itt maradok. Jekecserína Ivanovna nélkül bólintott és kisietett. Bertenszor megkönnyebülten nézett utána. Tehát... Várom a folytatást, Lev Bernardovics. mondta kegyetlen fénynyel a szemében Muszorszki. És mert az első orosz festőt zavarná munkájában, ha én újságot tartanék a kezemben, szépen felolvassák nekem. Vagy ön, vagy a brigadéros úr. Nehezen tudok dönteni, mert az én drága barátomnak szép, zengő hangja van, ezért szívesen hallgatnám – Viszont ön a nagyobb bűnös dottóre, tehát önnek kell vezekelnie elsősorban. Nem tudom, hol vannak az újságok, mentegetőzött Bertenson. Amennyire mérgemben egyáltalán emlékszem valamire, kátya a paravánok mögé szaladt velük, morogta Musszorszki. Ki nem véhette a szobából, ahhoz túl hamar visszatért hozzám, keresse csak doktisszime. Ilia mélyen a vászon fölé hajolt, hogy elrejtse kárőrvendő mosolyát, miközben az orvos a paravánok mögé ment. Borodin tanács tanácstalanul állt egyik lábáról a másikra a karosszék mellett. Nem tudom, kedves barátom, kezdte. Nem tudom, most egy pillanatra mégis elfogott a kétkedés. Valóban helyes lesz-e felolvasni önnek ezeket a cikkeket? Mert talán... Muszarszky gyilkos tekintete. Belefojtotta a szót. Mert éppen most? Ha az előbb túlzott aggodalomnak nevezte, akkor most miért táncol vissza, brigadéros uram? Meglóbálni a gyermek előtt a játékot, azután az utolsó pillanatban a hátunk mögé dugni? Azt hiszem, elég világosan megmondtam az előbb, hogy nem a hírek izgattak fel, hanem az önök viselkedése. De, de igen, kedves barátom, visszakozott Baragyin, de azért talán mégis ne vissza a helyzetemmel, kedves barátom. Ön arra számít, addig vitatkozik velem, amíg a bosszúság és a harag kimerít, és akkor valóban nem kell felolvasni az újságokat? De figyelmeztetem, hogy akkor Ilja Jefimović sem tud lefesteni és ezért öné a felelősség. Vállalja ezt? Borodin hátralépett. Nem, nem vállalom, és bocsásson meg azért az aggodalmaskodásért. Ön csak üljön minél kényelmesebben, vagy ahogyan Iljáje kívánja. Lev Bernárdovics pedig majd felolvassa önnek a cikkeket. Az orvos visszatért a paravánokon túrról, az újságokat olyan undorral tartotta a kezében, mintha szennyes ruhadarabokat hozna. Leült az ágy melletti székre. Itt vannak, Magyar Petrovics, mondta megadó hangon. Hol kezdjem? Ahol abba hagytam. Tehát a gyász... Hirtelen félbeszakította önmagát. Nem... Mégsem. Van időnk? Kezdje a legelején. Olvassa csak még egyszer azt a belügyminiszteri közleményt. A doktor engedelmesen bólintott, a lapokat rendezgette. Azután olvasni kezdett. Ma, március elsején, délután egy óra 45 perckor... Őfelsége a cár őrségváltásról való visszatérése során a Katalin csatorna partján, robbanó lövedék útján merényletet követtek el őfelsége szent élete ellen. Az első töltet megrongálta őfelsége hintóját. A második felrobbanása súlyos sebeket okozott őfelségének. Visszatérve a téli palotába őfelsége méltó módon felvette a szentséget, és megtért Istenhez. Délután 3 óra harmincöt perckor. Egy gonosz tevőt elfogtak. Ez az, mondta Musszorszki. Egyet fogtak el. De mi lett a többivel? Ha jól emlékszem, szólalt meg Ilya. A porjádok hétfői számában a belügyminiszter nyilatkozata után az orvosok közleményében... Itt van a porjádok? Vágott mohón a szabába Musszorszki. Keresse meg Lev Bernardovics! Az orvos egy vértanú arcával forgatta az újságokat. Nem, nem találom. Pedig itt kell lennie, türelmetlenkedett ki. Keresse csak! Megvan, sohajtott az orvos. Olvassam? Hát persze! Mi másért kerestettem volna meg? Március 1 egy 1 óra 45 perckor a cár őfelsége visszatérőben a mérnöki palotából, ahol jelen méltóztatott lenni az őrségváltáson, a Katalin csatorna partján veszélyesen megsebesült. Mindkét lába térd alatt szétroncsolódott a hintója alá dobott robbanó bomba következtében. A két bűnöző egyikét elfogták. Őfelsége állapota a vérveszteség következtében reménytelen. Bertenson felnézett az újságból. Az aláíró orvosok nevét is olvassam? Muszorszky legyintett, másfelé figyelt. Tehát kettem voltak, de az is lehet, hogy többen. Erről nem tudnak semmit mondani nekem. Drága barátom, szólalt meg Borodin. Olyan kérdéseket tesz fel, mintha angol turistaként most járna először nálunk. Lehet, sőt, biztos, hogy van, aki többet tud. De miért kell önnek magyarázni? A legokosabb, amit tehetünk, hogy távol tartjuk magunkat, nem csak az eseményektől, de azok ismeretétől is. Muszarszki így tágra nyílt szemekkel nézte Borodjint, a szája már szólásra nyílt, azután összecsukta és újra csak legyintett. Kezdje el Batalin cikkét, mondta Tompa hangon az orvosnak. Sírj, zokogj, imádkozz Oroszország a szent életű férfi lelkéért. A gyász fájdalmas érzése töltse el nagyszámú fiait szívét, ha arra a veszteségre gondolnak, amelyet emberi szavakkal nem lehet kifejezni. Muszorszki felmordult. Badarság! Batalin még a szokottnál is gyengébben fogalmaz! Mi az, hogy egy veszteséget nem lehet szavakkal kifejezni? Az emberi jelző ostobaságáról már nem is beszélek. Lehetnek más szavak, mint emberi szavak? És amit elveszítettünk, azt azért veszítettük el, mert megvolt. Ha nem lett volna, nem veszíthettük volna el. Ez világos. Ebből pedig az következik, hogy azt, amit ő felséggel jelentett neki, azt még életében sem tudta szavakkal kifejezni, Batalin tehát ezzel azt ismeri be, hogy erre, már mint második Sándor életének méltatására korábban is képtelen volt, nem tudta szavakkal kifejezni. Hát, mivel tudta volna? Választ várva nézett a többiekre, de azok hallgattak. Persze, szavakkal nem is lehet kifejezni. Muszorszki arcán halvány mosoly futott át. Ennek az ostoba Batalinnak mégis igaza van. Csak persze fogalma sincs, hogy miért. Olvashatom tovább? kérdezte Bertenson szemftelen hangon. Hogy ne, hogy ne, Bocsásson meg, hogy kizökkentettem. Megszűnt létezni a hatalmas, a jóságos és dicsőséges uralkodó, aki pontosan 26 éven át hordozta a tágas orosz föld kormányzásának terhét, és művelte ezen földön a jót, a becsületességet és a szabadságot. A gonosztevő keze megérintette Isten felkentjét, és ő elesett a hallatlan és az orosz történelmet bemocskoló gonosztettől. Bertenszom rossz felolvasónak bizonyult. Batalin mondatainak hangsúlyai hamisan csengtek. Éliá, bár tegnap előtt olvasta a cikket, egészen újnak hallotta. Kihasználta az, hogy Muszorszkij a cikre figyelve nem kapkodja ide-oda a fejét, mint beszélgetés közben, és megpróbált még gyorsabban dolgozni. A cikk szerencsére elég részletesen ismertette a cár életét. Muszorszkij ezt közbeszólás nélkül, félig leeresztett személyakkal hallgatta végig. Csak akkor horkant fel, amikor Bertenson azt olvasta, a jóság és könyörületesség alkották az elhúnyt szívének legszebb díszeit. Bertenson abbajta az olvasást. Kíván valamit mondani, Magyasz Petrovics? Nem, nem, nem, folytassa. Az elhunyt jóságosságáról Batalin hosszan értekezett. Megemlítette az amnestiát is, amelyet koronázásakor adott a dekabristáknak, akiknek egy része még a jogait és a címeit is visszakapta. Csak éppen beszélni sem szabad róluk, morogta Muszorszki, azután felcsattant. Adja ezt a cikket, dottóre! Nem akarom tovább hallgatni. Bertenson tanácstalanul nézett a betegére, azután borodjénra. Ez a hétfői minuta, illetve a vasárnapi szám külön kiadása mondta Muszorszki. Mert a lap hétfőn nem szokott megjelenni. – Mit ír a tegnapi? – Az is itt van. Bertenson hosszan válogatott az újságok között, muszorzki türelmetlenül figyelte. Végre az orvos felemelte az egyik lapot. – Ez a keddi, vagyis a tegnapi. – És mi van benne? – Ebben is, mint a hétfőjében, harmadik Sándorcár közleménye, amelyben bejelenti apja halálát és saját trónra lépését, mint az orosz birodalom ez nem érdekel. Van itt egy cikk, ami valamivel több részletet közöl. Azt olvassa! Az eleje nem érdekes, futott át a sorokon Bertenson, azután kihagyásokkal olvasott. A szokásos vasárnapi őrségváltás után a cár szokása szerint elindult Jekecserina Mihálylovna nagyhercegnő palotájába, ahol ezekben a napokban kávézott. Azután megparancsolta a kocsisnak, hogy vigye a téli palotába. A cár hintaja elindult. Jobbra fordult a Katalin csatorna partján, hat testőr kísérte lovon, valamint Dvorzsické ezredes. Még nem jutottak el a hídig, amikor iszonyú erős robbanás hallatszott. A lovak azonnal megálltak. Dvorzsické ezredes a cár hintajához sietett, amelynek hátsó része erősen megrongálódott. A cár kiszállt a hintóból, s megkérdezte, mi történt. Ekkor meglátta, hogy két tengerész egy vöröshajú, pirosas arcú férfit tart fogva. A gonosztevőt tevőt azonnal lefogták, ahogy az eldobta a bombát. Lám, szólt közben Muszorszki. Ennyit ér a lovas kíséret. Amíg azok a testőrök leszállnak a lóról, folytassa. A cár egyenesen hozzálépett, olvasott tovább Bertenson, és megkérdezte, hogy hívják, az illető megnevezte magát. És mit mondott? Hogy hívják? kérdezte izgatottan Muszorszki. Az nincs a szövegben, mondta Bertenson. Muszorszki fújt egyet. Gondolhattam volna, és önök sem tudják. Borodin válaszként széttárta a karját. Muszorszki gúnyosan nézett végig a három férfin. Persze. Miért is reméltem, hogy önök tudják? Ilja elveszítette a türelmét. Már megbocsásson, kedves Magyesz Petrovics. Ön igazságtalan. Lehet. Ismétlem lehet, hogy önnek lett volna ideje utána nézni, kérdezősködni, de nekünk más dolgunk is akadt. Nem kell önnek magyaráznom, mert jobban tudja nálam, hányféle elfoglaltsága van Alexandru Porfiryevicsnek. Lev Bernárdovics munkáját is ismerheti, én pedig amióta itt vagyok, a délelőttjeimet önnél töltöm, délután meg a kiállításon vagyok. Mikor tudtunk volna utána nézni a merénylő nevének, még ha akartunk volna is? Nem hiszem, hogy van értelme az ilyen vádaskodásoknak. Őszintén sajnáljuk, hogy nem tudjuk kíváncsiságát maradéktalanul kielégíteni. De ugyanakkor önnek be kellene látnia azt, hogy... Nem folytatta. A vászon fölé hajolt. Már bánta, hogy elragadtatta magát. Ugyanakkor tudta, igaza van, Muszorszky néha nehezen elviselhető. De hiszem beteg, korholta magát. Lehet, hogy betegebb, mint ahogy az ilyen viselkedés alapján gondolná az ember. Nekünk mégis türelmesnek kell lennünk. Muszorszki szomorúan nézett maga elé. Ilja érezte, hogy a saját szemszögéből most ugyanazokat a gondolatokat forgatja, mint ő. Sajnálom, szólalt meg végre Muszorszki. Sajnálom! Igaza van, drága rudas uram. Kérem, bocsássanak meg nekem. Kellemetlen csend nehezedett a szobára. Borodina a tarkát köszörülte. Nincs mit megbocsátani, drága barátom, mondta. Nem történt semmi olyan, amit meg kellene bocsátanunk. Olvashatom tovább, kérdezte Bertenson. Igen, hogy ne, kérem, kedves Lev Bernardovic. Ezután a cár kijelentette, hogy mutassák meg neki a robbanás helyét. Alig tett két-három lépést ki ezredes nyomában, amikor az uralkodó lába alatt újabb bomba robbant, és estében csak egyetlen szót tudott kimondani. Segítsetek! Bertenson elhallgatott. Majd amikor egy ideig hiába várta, hogy Muszorszky mond-e valamit, újra ő szólalt meg. Eddig tart a cikk, Magyar Petrovics. Most mit olvassak? Muszorszky nem felelt. Ugyanúgy nézett maga elé, mint az előbb. Nehezen lélegzett. Az arcán látszott, hogy rosszul léttel küszködik. Vér... Vér, mondta halkan, az ajka alig mozdult. Vér és vér, mindenütt vér. Bertenson gyorsan felállt az újságokat az ágyra dobta és a beteghez lépett. Muszarszki nagyot sóhajtott, azután egy ideig egyáltalán nem vett levegőt. Lehunyta a szemét, gorzongás futott végig rajta. Bertenson a csuklójához kapott a pulzusát kereste. Rosszul érzi magát? Muszorszki nem válaszolt. Behűnt szemmel tovább motyogott. Vér, vér, mindenütt vér. És a kiontott vérből mindig több vér fakad. Egyre több vér. Nem lehet megállítani. Egyre nő, egyre több vér. Már Borodin is a szék mellett volt. Feleljen, drága barátom, rosszul van, mit érez? Muszorszki a fejét ingatta. Nem, nem, csak a vér, a sok vér. Nyiss ki a szemét, nézzen rám, Mogyesz Petrovics, kérlelte Bertenszon. Nyiss ki! szeme felpattant. Kábán nézte az orvost aki még mindig fogta a csuklóját. Sok a vér, suttogta. Rettenetesen sok a vér. Folyik. Tagad. Gondoljam másra, drága barátom, mondta Borogyn. A cár valóban elvérzett, de ha önt ez ennyire felizgatta, akkor mégis Lev Bernardovicsnak volt igaza, aki féltette a merénylet hírétől, az újságoktól. És most szemrehányást tehetünk magunknak, hogy miért engedtünk az önköveteléseinek. Ezt akarja? Éljen, mint már annyiszor, most is Muszorszkij szavainak hatása alá került. Ő is látta a vért, amiről Muszaszki beszélt, a mindent elárasztó vörös patakot. És érezte. Hármújuk közül ő érti meg igazán a beteg szavait. A vér ami végig kíséri a történelmet. Néha jobb időkben igyekszünk megfeledkezni róla, de hogy esznek igaza van. Mindig és mindenütt vér, és a kiontott vérből mindig új és több fakad. Hány halálos ítélet követi majd ezt a merényletet? Muszorszki lassan összeszedte magát. Nem, nem akarom. Semmi szemrehányás. Már, már jobban vagyok. Jobban leszek. Bertenson elengedte Muszorszki csuklóját. Az éjjeli egy pohár vizet hozott. Muszorszki ivott néhány kortyot. Csak... Csak azt akartam elmagyarázni. A szaggatott beszéd ellenére a szeme tiszta és értelmes volt. Hogy a cárok, az elnyomó életét mindig vér kísérte. Sok vér. Nem csak most. Behúnta a szemét. A hangja felerősödött, határozott lett. Önök is tudják. Kereken háromszáz éve... Illetve még nem egészen. Mindig szerettem büszkelkedni azzal, hogy pontosan megjegyzem az ilyen dátumokat. Tehát 1581. november 16-án a rettegett megöli a fiát. A krónikás szerint a halántékából dőlt a vér az ütés nyomán. És a vér azóta is ömlik. Most is vérpatakok indulnak. Kivégzések a kezében a döbbenettől megállt az ecset. Drága barátom, könyörgött Borodin, gondoljon másra, ne izgassa magát. Muszorszki bosszúsan megrázta a fejét. Nem, nem izgatom magam. Ön drága brigadéros uram, folyton csak erre tud gondolni. Nem a vér izgat, hanem a felismerés. Hogy mindig vér. És vér. A rettegett óta, sőt, már sokkal régebben. Értse meg már végre. Hogy ne, hogy ne? Hagyta rá, Ez természetesen így van, Ön pontosan felismerte. Bertenson újra itatta a beteget. Tehát csak ezt! Illetve, ennyit. Szólalt meg Muszorszkii az utolsó korty után. Ez a lényeg. És maguk folyton az én rosszul létemről beszélnek. De hát rosszul van. Borodin majdnem kiabált. Vagy nem? Muszorszkii szeme felvillant. Nem. Nem. Iljára nézett. No. No, non, madame. Ön érti, rudas uram. Emlékszik? Ilja, még mindig az előző pillanatok hatása alatt csak bólintani tudott. Látta, hogy a cárevics halántékából ömlik a vér. A nehéz, fémborítású, gyilkos bot a szőnyegen hever. A szőnyeg is véres, vagy mégsem. És a rettegett. Igen. Mit csinál a rettegett? Tehát nem vagyok rosszul, mosolygott Muszorszki borodinra. Segítsenek, hogy rendesen üljek, mert megfeledkeztünk teljesen az első orosz festőről, pedig az ő munkája a legfontosabb. Bertenson újra Muszorszki púlzusát kereste. A beteg ingerülten elrántotta a kezét. Ugyan hagyja már? Teljesen mindegy, milyennek tartja a szívemet. Úgyis itt maradok. De miért erőlteti? Borodin ismét könyörgésre fogta. Miért kínozza magát, hiszen senki nem kényszeríti? Persze, hogy nem. Muszorszki ravaszul pislogott. Csak Muszorszki kényszeríti Muszorszkit. És tudja, hogy miért. Borodin lemondóan rázta a fejét. Mert az élet küzdelem. Küzdenünk kell. Mert éppen a küzdelem az, ami erőt ad. Segítsenek hát! Borodjin sóhajtott, azután a doktorral együtt feljebb emelték a beteget a székben. Muszharsky fészkelődött egy darabig, aztán lefejtette magáról a segítőkarokat. Így jó, köszönöm, barátaim! Nyugodjanak meg, már én is teljesen nyugodt vagyok. A hírek is kielégítettek. A doktort tehát ünnepélyesen felmentem a további olvasás alól. A mai és a holnapi újságokat majd holnap átnézem magam. Bár alig hiszem, hogy valami újat találok bennük. Érti már, kedves, mondja Petrovics szólalt meg éli, miközben már újra festett hogy miért aggódtam a cenzúra miatt, amikor az ön Pogacsov operáinak a tervéről beszéltünk? Hogy ne, bólintott Muszorszki, de ennek ellenére nem adom fel. Meg fogom írni. Meg kell írni. És ha megírom, tudom, majd eljön az az idő is, amikor előadják. Elhallgatott. Bár viszonylag nyugodtan lélegzett, látszott rajta, hogy a beszéd a nehezére esik, ezért Ilia sem a folytatást. A két orvos az előbbi helyére tért vissza, Bertenszon leült az ápolónő székére. borogin arca ismét a két ablak közötti árnyékba került. Ilia úgy dolgozott, mintha hajszolnák. A pillanatnyi nyugalom nem altatt el félelmét, hogy a festés perceit esetleg mégis szűkösen méri számára a sors. A beteg állapota. Abba hagyta az arc és a haj további kidolgozását, mert Muszorszki most éppen úgy ült, ahogyan alakját még tegnap előtt felvázolta. Itt az ideje tehát, hogy a köntös és a gallér végsőnek mondható árnyalásához fogjon. és ha szerencséje van, be is fejezze. Új, tiszta ecsetet vett elő, és a bőségesen kinyomott umbrához, hogy az eredendő barnaságát pompítsa, óvatosan kéket adagolt. Muszorszki jobb vállán a köntös ráncai párhuzamosan futottak a gallérvonalával, az első egészen közel a kraplak széléhez. Egy, kettő, három, négy, az ötödik már a köntös ujjára esett. A hatodik halványabb, a hetedik pedig a képsarkából indul, és az előző hárommal együtt nagyjából egységes sötét foltot alkot a karhajlatában. Feketét is tett hozzá, mert még mindig elégedetlen volt a barnával, aztán ugyanezzel a keverékkel, két határozott mozdulattal meghúzta a kraplak gallér árnyalását is. Egyiket a szakáll alatt, a másikat egészen magasan, ahol a gallér elállt Musszorszki nyakától. Még néhány húzás a köntös alig látszó balvállán, és éljá ideges sietséggel, már is másik ecsetet vett elő. Fehér, bele kevés okker, valamivel több umbra. Most már aprólékosan végig lehet árnyalni a köntös mindkét folytyát. Elmélyülten, elégedetten dolgozott. Most nem érzett a korterem csendje mögött feszültséget. Borodin köhintett egyet, azután megszólalt. Bocsássom meg, drága barátom, tudom, hogy udvariatlannak talál, de nekem sajnos mennem kell. Muszorszki meleg szeretettel mosolygott Borodinra. Szó sincs udvariatlanságról, drága Alexandr Porfírjevics. Sajnálom, hogy elmegy, mint ahogyan a minden látogatása végén őszintén fájlaltam, hogy nem maradhatott tovább velem. De megértem. És hálás. Nagyon hálás vagyok önnek azért, hogy eddig is itt volt nálam. Ilyen régi barátok között, mint amilyenek mi vagyunk, Így el, nincs értelme a mentegetőzésnek. Tudom, hogy mennie kell, és köszönöm. Szívből köszönöm, hogy itt volt. Borodjin a beteghez lépett, és megszorította a kezét. Akkor hát, mondta, érezze magát jól. Pihenjen, gyógyuljon. Holnap délelőtt nem tudok időt szakítani, de délután számíthat rám, okvetlenül eljövök. Elengedte a beteg kezét, és Bertanssonhoz fordult. A doktor felállt. Ne kísérjen ki Lev Bernárdovics, Azután Ilja felé intett, a letette az ecsetet. Ön pedig, drága Ilja Jefimovics, egy pillanatra se zavartassa magát, dolgozzon csak tovább. A viszontlátásra. Várom holnap délután, drága barátom. Várom! Kiáltott Borodin után Muszorszki, amikor az eltűnt a paravánok mögött. A néma nyugodt percekben Ilja sokat haladta képpel. Moszorszki hallgatott. Fáradtabbnak látszott, bár tartotta magát, nem csúszott lejjebb a karosszégben. Ilja érezte, hogy lassan eljut addig a határig, amikor félbe kell hagynia a köntös és a gallér árnyalását, hogy a háttérrel foglalkozzon. A kettő nem lehet meg egymás nélkül, csak akkor érhet el tökéletes hatást, ha felváltva dolgozik rajtuk. Moszorszki lehunyta a szemét, azután újra kinyitotta. A tekintetén látszott, hogy gondolkozik valamin A kezével olyan mozdulatot tett Mintha legyethessen hessentene el Azután megszólalt Ne féltsen engem a cenzoroktól Iljám, kockáztatva azt, hogy Muszorszkii udvariatlannak tartja Csak hűn mögött. Ha most beszélgetni kezdenek Ki tudja, mivel izgatja fel magát újra Muszorszkii Ilia féltette a képet. Ha így dolgozhat tovább, már nem csalóka a reménység, hogy befejezheti hamar. Nagyon hamar. Moszorszki, miután hiába várt a válaszra, újra megszólalt. Tehát ne féltsen engem, rudas uram, ismételte. Se engem, se a műveimet. Nem tartoztam soha az olyan fajankók közé, akik úgy sóhajtoznak, mert ilyen is akad. Mit mond majd Maria Alekszavna hercegnő? Nem <gül> ne most a baság. Hát mi köze van neki a Maria Alexavnákhoz? Hiszen a művészetet nem az ilyenek éltetik. Nem általuk élt és fog élni. Élje újra csak hümögött. A téma elég veszélyesnek ígérkezett. Hogy dükitörés legyen belőle. De mit válaszoljon? Ha bizonyos művekre gondolok, amelyek előadásától nem kell félni, folytatta. Eszembe jut, hogy a dögből csak a állok, és a gyáva hiénáklak mároznak. Az embereknek friss kell. Ha az emberek elé teszik, azok friss ételt kérnek. Ezek meg Sírrablók! Persze a maga idejében mindenre szükség volt. Akkor éppen ezzel növekedett a művészet. Elhallgatott. Ilia nem merte megmondani, hogy fogalma sincs, miről beszél Muszorszki. Csak még néhány perc nyugalom, fohászkodott, hogy a köntösen és a galléron addig eljusson, azután a háttér. Mohó. Telhetetlen vágy fűtötte. A képet be kell fejezni. Lehet, hogy amit Modyeszt mond, az a hagyományok szükségessége, majd egy adott időpontban elvetése. Mindegy. A kép a fontos. És az, ebben a pillanatban úgy érezte, felesleges volt Bertenson szobájában a félig elkészült művek miatt aggodalmaskodni, amit ez a csodálatos ember eddig komponált. Hartmant, nyugodjon békében. Nem becsülte különösen, már ami a képeit illeti. Lehet, hogy zseniális építész volt. De amikor szenet vagy ecsetet vett a kezébe, Éljá nem tudott szabadulni attól a vishaigástól, ami az ember hátán a lelkes dilettánsok próbálkozásai láttán fut végig. Még a legjobb a szegény zsidó. De a csibék, a kapu és a konyhócska. Éljá akaratlanul összerázkódott. És mivé formálta őket mogyeszt képzelete? Emlékszik, a lélegzete is elállt, amikor először hallotta, ahogy a zömök mogyeszt titánnál növekedve varázsolta elő az ongorából a maga teremtette mese világot. Hol voltak már akkor szegény Hartmann képei? Igen, ezt kellene megfesteni. A Hartmann képei ihlette zenei után azt, ami mogyeszté, egyedül az övé, a tündöklő, kápráztató víziót. Ami persze nyilvánvaló ostobaság. Hűtötte le azonnal lelkesedését. Az a zene úgy teljes és tökéletes, ahogy van. Lehetetlen lenne újra képben felfogni belőle akár egy töredéket is. És ha csak azt írta volna meg, semmi mást. Persze, ez is ostobaság. Ad nőjön tovább, mondta fáradtam Muszorszki. Ilját annyira kizökkentette gondolataiból ez a nem várt mondat, hogy szándéka ellenére megszólalt. Mi nőjön tovább, Mogyeszt Petrovics? kérdezte. A művészet, kedves barátom. A művészet nőjön tovább, mert akárhogy akadályozzák is, nőni fog. Az okoskodóknak, az aggodalmaskodóknak, a gyáváknak pedig azt mondom. Hangja a suttogásig alkult, Látszott, hogy a szemét csak erőfeszítés árán tudja nyitva tartani. Miért álltok a lakája Az úr helyén sokkal kényelmesebb. Próbáljátok meg. Feje lassan apró zöggenőkkel ereszkedett a mellére. A szeme lecsukódott. Ilja a doktorra nézett, aki intett, hogy maradjon csendben. Muszorszki nyugodt, egyenletes szuszogása, lassan horkolással mélyült. Ilja aggódva figyelte, azután szemöldökét felhúzva újra Bertanszon felé fordult. A doktor mutatta, hogy fessent tovább. Ilja óvatosan, nehogy zajtüssön, Letette az ecsetet, amivel a köntöst és a gallért árnyalta, és a háttér színeinek keveréséhez látott.